Момичето риба. Живели някога на брега на една река мъж и жена, които имали дъщеря на име Кой? Кой била единствено дете и била колкото лоша, толкова и невъзпитана? Кой? Моля те, да помогни ми да измия чиниите, скъпа. Супата ще загори. Да измия тези 50 чинии? Много си смешна, майко. Кой изобщо не помагала на родителите си, а вместо това по цял ден танцувала и си играела. Ала една сутрин майка и била толкова уморена, че дори и кой, която ни е помагала, я попитала дали не може да направи нещо, ще те помоля да извадиш рибарската мрежа на брега на реката и да й закърпиш дубките, защото баща ти възнамерява да лови в ранни зори. Да, мама! Кой е взела мрежата и работила толкова усърдно, че скоро по нея не останали никакви дупки и останала много доволна от себе си. Изведнъж чула плясък и видяла една голяма риба да подскача във въздуха, кой незабавно хвърлила мрежата в водата и по-скоро с късмет, а не сумения, успяла да улови рибата в мрежата си. Колко си хубава! По-добре не ме наранявай, егоисткия такава! Не ме въди от водата! Иначе аз ще превърна теб в риба. Ама че глупава риба! В този момент майката на кой е излязла от къщата. Кой? Свърши ли се с Олеле! Колко красива риба! Сам а си улових. И познай, може и да говори! Какво? Да, майко! И ми каза, че ако я извади от водата, ще ме превърне в риба. Представиш ли си? О, усмия! Може да те омагиоса? Как не! Ще издърпам от водата! Като изрекла това, кой е извадила мрежата от водата и малко след като го направила, рибата се превърнала в вълшебни изкрити, понесла се във въздуха и казала, опитах се да те предупредя, но сега е прекалено късно. Сега ще приемеш формата и ще станеш риба и ще се скиташ из водите. Вълшебните искрици изчезнали и изведнъж, кой се превърнала в риба? О, не! Детето ми! Кой? Не! Скоро кой свикнала с водата и можела да плува в морето, което се намирало наблизо. Но след дълго, след като стигнала в морето, тъжното й лице привлякло вниманието на някои от останалите риби. Те я наобиколили, умолявайки я да им разкаже историята си. И така, кой им казала за всичко, което се случило. Аз изобщо не съм риба, а момиче. Или поне бях момиче преди няколко минути. Ако това ще те накара да се чувстваш по-добре с всички нас е така. Повесели се с нас и Ала, да видим нашата кралица. Тя е най-милата и най-добрата кралица. Кой била малко уплашена, но повече я е плашил от това да остане сама и ги последвала. Те плували все по-дълбоко и по-дълбоко с другите риби и скоро стигнали дъното на морето. Най-накрая стигнахме! Колкото и да не вярваше, кой видя прекрасен дворец. Еха! Коя си ти? И откъде се появи? Кой първо се поколеба? Но другите риби я избутаха напред и тя разказа всичко на кралицата. Хм. И аз някога бях момиче, и то принцеса! Омъжих се за един чудесен крал и го дарих с най-красивия принц, виждан някога. Но, ви! това беше много отдавна. Детето ми сега се е превърнало в мъж, а съпругът ми трябва да е остарял. Но какво се случи? И ти ли нарани рибата? О, не, не съм правила това. Грешно е да се нараняват животните и ти не трябва никога да го правиш. Кой навела глава от срам? Виж, злата вещица на име Зорба видяла съпруга ми, когато се обръщал към народа си и се влюбила в него. След като осъзнала, че вече е женен за мен, отишла при брат си, великана и му казала, че ще се омъжи единствено и само за краля. Великанът дойде в двореца и щом разбра, че кралят е женен, по -бесня. На другата сутрин, издебвайки удобен момент, грабна короната от главата ми. Сграбчи ме бързо, изстреля се към морето и ме остави край морето. Короната принадлежи на сестра ми, защото е влюбена в краля. Сега ще те превърна в риба. За да не можеш никога да се върнеш. <ррори> Само ако успееш да си върнеш короната обратно, което няма как да стане, ще се преобразиш отново в човек. През това време се страни, ще се омъжи за краля и ще стане кралица. <рори> не! После какво стана? <рори> Докато той ме преобразяваше, един гарван кацна на рамото му и му прошепна нещо в ухото. "Сестро, Не! Хей! Хей, какво стана? Сестра му разбрала, че краля е женен и сложила край на живота си. Гарванът отлетя и аз наполовина човек, наполовина риба седнах на скалите и заплаках. Точно тогава срещнах мъдрия октопод. Съдбата на морето е в твоите ръце, защото има същества, които не му принадлежат. Приковани от магията, по цял ден плуват. Но нези, които принадлежат принадлежи от фахарата, има силата да преобразява в Елен, папагал или маймуна. Ще ти върне короната обратно и край на магията безвъзвратно. Ето това е нашата история. Всички тук сме омагйосани и само ако си върна короната, ще успеем да се върнем на земята в човешкия си образ. Аз ще ти я върна, ако ми кажеш какво да направя. О, но това е невъзможно. Моля те, дай ми възможност. Моляте, не искам да остана риба до края на живота си. Искам да се върна при родителите ми. О, родителите ми! Колко ми липсват! Точно в този момент... Кой е че нещо я дразни над устната и внезапно кихнала. А! А! Ача! А-а? Та ти си избраната! Ти си избраната! И изведнъж лъчна надежда се прокрадна сред морските същества. Ето, вземи тази отвара и я изпий. Кой бе малко неуверена и се огледа наоколо! Няма страшно. Само следвай съветите ми. Изпи я и се върни на земята. Качи се на най-високата планина, където е замъкът на великана. Но те предупреждавам да си внимателна, защото ако те види, може да те нарани. Ето защо отварата е важна. Тя ще ти даде силата да се превърнеш в елен, папагал или маймуна. Само трябва да кимнеш с глава и да го назовеш. Кой се съгласила и изпила отварата. Сбогувала се с останалите риви и тръгнала да вземе короната. Всичко най-хубаво е! Кой стигнала до брега и поклатила глава? Елен! Ела при мен! И в миг се преобразила в красив Елен с разклонени рога и стройни крака. Усмихнала се и препуснала да бяга, прескачайки с лекота камъните и храстите, които си изпречували на пъти. Не е след дълго минала през гъста гора, където ненадейно се натъкнала на един мъж. Който седял под едно дърво и свирял на своята флейта. Казвал се Силвестър и бил син на кралицата. Кой изпряла за кратко, защото не била виждала толкова красив мъж? Силвестър свалил флейтата от устата си и погледнал Елена с удивление. Очите му блестели и го хипнотизирали. Имало нещо, което не бил виждал досега в Елен. Сторило му се сякаш. Очите му са човешки кой бавно преминала покрай него и после препуснала в бяг. Чакай, това няма как да е Елен? Елените не могат да говорят и никой от тях няма такива очи. Дали не е фея? Омагиоса на девойка? Кой е стигнала замъка на великана доста задъхана и поклатила глава? Маймонке, ела при мен! И скоро се люлеела по високите клони, скачайки от дърво на дърво. Кой стигнала до стаята, в която великана лежал и харкал? По-добре да променя да си, защото никога не ще даде короната на маймона. Преобразила се на розов папагал и скочила върху великана. Що му отвори лучи, кой им казала? Аз дойдох за короната! Върни я веднага! Сестра ти е мъртва и вече не ти трябва! Успокой се, моля те Ако ме убиеш, това няма да върне сестра ти А и със сигурност няма да върне пропилените дни на кралицата, която ти превърна в полуриба Като чул това, толкова много се стреснал Защото бил забравил какво бил сторил с кралицата Боже, мили, кралицата! Да, кралецата! О, колко съм глупав! Как можах да е забравя? Няма нищо! Добре, че не е прекалено късно. Дай ми короната и аз ще я занеса! О, какво мило папагалче! Ето, занести короната и кажи на кралицата, че наистина се срамувам от постъпката си! Кой взел короната от него и без да се бави и миг повече излетяла през прозореца. Щом стигнала до морето, извикала за последно Риба, ела при мен! Игмурка и кисе, тя заплувала към дъното чак до двореца, където кралицата и останалите риби стоели заедно и я чакали. Били изминали няколко месеца откакто кой тръгнала и вече били по-отчаяни и разтревожени. Вижте, вижте, ето я! Кой отишла право при кралицата? тя се навела, взела короната и я поставила върху главата си. В микопашката изчезнала, отстъпвайки място на най-прекрасните крака, виждани някога. Девойките, които били около нея, се отървали от люспите си и отново станали момичета. Ти ми върна към предишния ни живот! Ти! Ти! Скъпа кой! Ти поступи много смело! Не знам как да ти благодаря, че рискува живота си заради нас! Пази се и запомни. Не може да бъдеш добър човек, ако си лоша и неотзивчива към хората и животните наоколо. Научих урока си, кралице моя. Никога няма да бъда нелюбезна и лоша към когото и да било. И така се раздалили щастливи. Когато кой стигнала от дома, родителите й подскочили от радост и я прегърнали. О, -о маличката ми! Мислех, че повече няма да те видя. Кой им обяснила всичко, което се случило. Родителите й останали стъписани, но и радостни, че дъщеря им се е прибрала у дома. През това време кралицата стигнала в двореца и обяснила всичко на краля и на принца. Принц Силвестър бил толкова щастлив да види майка си след всичките тези години, но дълбоко в себе си мислил за Омагьосания Елен. Какво има, сине? Не се си ли радваш да видиш майка си? Радвам се, майко. Просто. О, няма значение. Никой няма да ме разбере. Кажи ми. Няма как една майка да не може да разбере детето си. Силвестър разказал всичко на майка си за ми Елен и изумителните му очи. А кралицата просто се засмяла. <съква> О, кой? <съква> кой ли? За какво говориш, майко? Сине мой, защо не дойдеш с мен? Да, кой е? О, кралице! и... Това е синът ми. Силвестър. Силвестър, това е кой? Тя помогна на всички ни. Вярвам, че сте се срещали. Силвестър стоял пред нея, сприкован поглед, защото тя била още по-красива от онова, за което бил мечтал някога. Бил изгубил цялата си решителност и стоял с наведена глава. Кой се усмихнала и се доближила до него? Двамата стояли неподвижни, сякаш времето било спряно. Кралицата заедно с родителите на кой само ги гледали и им се радва.